Жар досягав до нас, пахло паленою смолою. На тлі вогню видніли силуети бурильників. Мене охопила незрозуміла тривога. Вогнений язик, здавалося, вихопився в пащі потвори, яка сидить десь там у підземеллі і поривається до людей, оскаженіла і люта за те, що посміли вони посягнути на її царство. «Андрію, а бувають випадки?» «Я одного разу був свідком, як один пасажир допитувався у члена екіпажу, чи літак, який тоді вже був у повітрі, не розіб'ється?» Той відповів, «Якщо і розіб'ється, то тільки для того, щоб позбавити людство від такого боягуза, як ви». «Вибач, Андрію». Перед обідом ми в'їхали на вимішену тракторами, машинами і ногами галявину, посеред якої стояла нафтова вишка. Нам назустріч вийшли два хлопці в засмальцьованих комбінезонах. Я їх впізнала. Це були ті самі, з якими Андрій не встиг мене познайомити на вокзалі. Один, буйночубий шатин, оцінюючи, приглядався до мене, ніби зважував, чого я варта. І мене збентежив його чіпкий погляд. Другий, чорнявий, гладковолосий, із східним обличчям. Розпростер руки, вигукнув. «Ай, Джан, спасибі, що приїхала! Наш Андрій зовсім вийшов з форми, а шеф не у формі, поганий шеф. Я – Анвар Саяр, син узбецького народу». «Швидше, швидше знайомтеся», – квапив Андрій. «Очі його горіли, я тоді вперше побачила в них». Той одержимий блиск, який спалахував так несподівано, Як несподівано згасав, полишаючи в очах Або дитячу ніжність, або неприступну тяжку суворість. Він тепер не думав ні про мене, ні про товаришів. Ганвар – наш інженер, що досліджує свердловини, А Марко – по апаратурі. Ну, швидше, швидше, говоріть, хай вас Бог має, що там? Продуктивний горизонт пробитий, доповів Марко. Пластовий пробувач опускали? Опускали. Чорна. Що за чортівня? Скажіть, хай бурять до проектної глибини. Або я сам. Дайте мені комбінезон. Не може бути такого. Мусить піти конденсат. За всіми моїми підрахунками. Андрій переодягнувся, кинув до мене. «Ти розпоряджайся собою до вечора, як тобі заманеться? Хліб і ще щось там у кабіні машини!» Він говорив це так, ніби до доньки, яка попросилася з татом на роботу, а тепер заважає. А я не образилася. Андрій був тепер таким же безпосереднім, як і тоді, коли забирав у мене недопиту пляшку» або коли вбіг до моєї кімнати, переляканий, що я дала йому фальшиву адресу. Я показала вбік лісу. Туди? Так-так, там не занудися, глянь, яка довкола краса. Ну, ходімо, хлопці, швидше. Я побрела стежкою у предковічну сутінь смерек. Продиралася крізь пожухли чіпки гілля, Десь далеко гоготів факел, а потім стих за стіною лісу. Під ногами прогиналася набита пост на З нього пробувався білий ряст і голуба морожка. Де-неде гуща ставала рідшою, і тоді з темного бору виходили на стежки блідозелені берези і вільхи, мов дівчата з купелі на берег. Я знову, як колись, гостро сприймала довколишню красу, але цього разу не прирівнювала її до себе, бо сама злилася з природою, була нею, і ця краса була моєю красою теж Я забрела далеко, часу минуло чимало Мені враз здалося, що той Марко покинув роботу і йде слідом за мною, супроводить мене своїм баламутним поглядом Ні, я не боялась напасті Мені лиш не хотілося, щоб хтось сторонній навіть тінню ставав поміж мною і Андрієм. Я пішла назад тією самою стежкою. Минаючи просіку, побачила Андрія. Він розглядався довкруги, нервово тріскав пальцями і був такий смішний. Я заспокоїлась. «Невже це та сама людина, яка дві години тому проганяла мене від борової вишки?» – подумала я. Згодом я звикла до його імпульсивності, до раптових перемін у настрої, а то й не дуже тяжко було звикати. Їх, Андрію, було десятки, сотні, котрих єднало одне – натуральність у будь-якому стані. Андрію, обізвалась я тихо, ось де ти, промовив він так, ніби й не шукав мене. Гарно тут, правда? А в нас уже по роботі Знову невдача. Я ще до виїзду в небіддах склав структурний план. Його затвердили. Обґрунтував найбільш сприятливе місце для закладання глибокої свердловини. За всіма підрахунками мав піти конденсат. Нічого, чорна нафта теж золото, утішав себе. Але десь він тут є, знаю, що є. Що роблять хлопці? Спитала я, щоб змінити тему розмови Мені зараз не хотілося розмов про білу нафту Я чекала Він підбіжить, поривчастий, палкий Адже так жадібно розглядався за мною на просіці Та Андрій тільки на мить притулив мою долоню до свого лиця Узяв мене за плече і повів просікою вгору Потім я зрозуміла у моїй присутності він був спокійний, врівноважений, аж надто. Здавалося іноді холодний. Мені не раз було прикро. Але як тільки віддалявся від мене за роботою чи у від'їздах, то ніби втрачав точку опори. І я не раз помічала, як він панічно боїться залишитися без мене. Така була його любов. Хлопці... «Готують вечерю». То чудо, хлопці, Ганвар пристав до нас оце в небіддаго. А Марко? Той мені припав по душі ще в інституті. Я був на п'ятому курсі, він на другому. Після першої розмови з ним я вирішив, як тільки стану до роботи, візьму його до себе. І забрав з третього курсу. Наступного року він захищатиме диплом заочно. «Балагурник такий, за те, яка широчинь погляду в хлопця. На все. То росте мій конкурент», – усміхнувся Андрій. «Бачу, дуже любиш його. Ми необхідні один одному. Але він піде далі. Марко далеко піде».